نیمت خلاف راغلی وی راغ ټول نصوصنا په هغه کی تعویلو کی هغه کی تعویل نو ټول نصوص برابر کی قال سنت والجماعت هم تعویل کوي وی اونس نیم کوي کی او فرق مبتدعون تعویل کوي وا په ډیرو کی کوي ذمدازه شاہ لسنت والجماعت تعویل کی لی اتباع او فرق مفتریا تعویل کی لی اتباع الہوا تعویل کی فرق نہیں شاہ لسنت والجماعت تعویل لی اتباع الہدا شاہ ہدایت طلب کو او منگ دکتور چے کمدن و برابرشی نسوس لی اتباع الہدا او برپوئی او دیشی کبننو تاویل کیلی پیوائی الحوا فرق مختلیات دلتون مرجعا چداسیو حدیث نم اوینی لکدا حدیث شو یادا ورپسی حدیث شو نو عقیدہ جوڑ کی مرجیہ اعمال تو ضرورت نشتا اعمال ضرورت نشتا بس صرف عقیدہ کافی ہے صرف ایمان کافی ہے اور اعمال ضرورت نشتا ہے اعمال ضرورت نشتا نغې ته نداء عقیده جوړ کړه الان دا خبره غلا تاوه کارامل ته ضرورت نه وي ومخه حدیث کې نبی عليه السلام وی چې لا تبشرهم فيتكلوا دیوې اعمال پریدي ان زمام مقصد دې حدیث نه د اعمال پری خودل نه او دې به دا مقصد سکی واقعی دی حدیث کی ہوئی قال ازایت تکلو ازایت تکلو کتو تا خبرور کی ندیبا چه مقصد بدل والی ندیبا یتکلو خبرورن پوئی کی کی او خبرور چه کمدنو ایزا یا تاکیلو اعمال بپریگی دی نبی دنبی علی صلی مقصد دا چه کم موتا وغسته دی نبیان نبی علیہ وسلم دعوی چه زیر مورکو نور و ریویتون و نرطولون اعمال و معلوم دی رازی امو لنجات دبارا قرآن مجید وعیلی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان سره عمل صالح ذکر گئی ایمان سره جوخت کوم نو عمل صالح سکي ذکر گئی خبره وویغه او ز دې مطرف مطلب زیما طلبونا هغه څنګه نو ډیر دي حالې باندې یو الا حرمه الله وعلى النار ما غير حرام باقی همي شفاعت کې دل الله تعالی ده پور پور کې همي شفاعت کې دله نشه پور و په الله حرام کې دایمي اگوی پیس شید، حرام شید شید چاہ ایمان وی نو پور کی ہمیشہ پاکتے که نور کلار شید رہو جیسا فبرنا دویم دادے مگر حرام بکی اللہ و تعالی حرام حرام بکی اللہ تعالی حرام بکی اللہ و تعالی پوربانی آزابا د یو ور عزابیکینا دغه پاکی راځیبي نو یو ور تت ویت او ګور ور تتلوی تطهيرن نو دغه نزی تطهيرن بږي پاکوالی له وځي سلامځي پاکوالی له تطهيرن درئیم النار نا مراد نارو الکفار دی حرمه اللہ علی النار بن بکی اللہ تعالی دل راپو غور دا کافرانو باندی آغا غور دا چکم کافرولتی هر شویدنو اغیل با نزی اغیل با نزی تلورم جواب دادی ده هر یو شیو خاصیتی نیو خاصیتی وی حالت کی اور خاصیتی وی پو وقت ترکیب کی پو وقت ترکیب کی لکه گبین ده گبین خاصیت تی پو وقت انفراد کی حرارت دغه گرم نه او چې کله دا غوین ته په یو خوغو کې ګډ کې د دودم مزاج کې برودت پیدا شي او حالت د انفراس کې دغه خاصیت چې کمونه حرارت او قوه د ترکیب کې مزاج بدل شو برودت شو برودت شو دا خاصیت وی سوي خاصیاتی او وقخد انفراد کې ځان له خاصیاتی او په حالت د ترکیب کې ځان له خاصیاتی د کلمې طیبی د کلمې شهادت د دې خاصیت څنګه په حالت د انفراد کې داسې څنګه کوم ذکر وسو او وقخد ترکیب مع سیئات کی او ترکیب مع المعاصی کې په حالت کې باوجودایي بیا وانا شوید گی و جدی خاصیت دادیں شدی و پور بان حرامی گی و دل تاکی خوزدانی دیویلی شدی سر سیئیات زمین اور تبسکی گی داخلی گی چوہ سر سیئیات راشی و بیاوی چکم ننسا آلی آجو جا خواہ و ناری و شیق والخاصیت بی بلدادی چه اللہ حرمہ اللہ والن ناری اللہ رب العزت پر اپا غربانی حرام کی اور بے حرام کی نو اللہ میمنا مانیون که رکاوٹ سنوی موجود نوی که رکاوٹ موجودو نوی که چرددہ سی گناہ کروی چه رکاوٹ اللہ معافی نوی دا زه غونای کړوي قابل <سؤال> نشا نوي او عفو نه لو دما کووله د پارځګندو نو د وزښت څه شي لار شي بیا به جنت نه ایل <سؤال> لم یمنا او ځي غاني حسنه بسرایم الله تعالی ذکر کوي چې سن شهادتین تشویل ندی صدقا من قلبی بلکی ورسارا چکم دینا ورسارا ددی حقوق قدائی گی دا یعنی پس شہادت ہے لکی یو شہادت د توحید دے منل د د چاہی تا رب العزت دی چ اولوہیت د الله و منی اولوہیت د چا و منی د نو چې الله منی د الله بمس کوي منی چې نبی السلام رسول اوماني د نبی السلام به تر رسول کړي وي غوا ما کوم س کوي منی نو مطلب دې چدا اداي سره د ادايګي ذ حقوقونه چدا شهادت کلمه ودی سره د ادايګي ذ او د دی کلوهیت د الله چې حق لري او د رسالت د نبي عليه السلام چې کوم حق لري او سره د ادايګي نه چې حقوق ادا کی په دې وجه کنده نو جنت ته جنت قبضی سرد آدائی گید الحقوق و ددی بل جواب دام شوئے دیں شداد آغا وقت روایت تے شاہ وقت لا اعمال دی رورا دا جواب زوئیب تدے دے دا جواب زوئیب دے دے وجہ ندے که دل دا علی سلاة و سلام بوئی دی یزایت تکیلو دینا معلومی گی چه آمال بو نزنو جواب دا کرده چه داد دا آغا چاد دا پارا زکر کردی دی دا آغا چاد پارا چه چا آغت دا, دا فرائض رو تیم میلاو نیشی لیکن او صحابی ایمان روڑو وې کار را تاخا یا پس هغه تم غزا وو یو ورزبي ما شغل او شو نبی رسول الله ډېر پلان دا نور و پس کار نه وکړ ما ډایرکټ جانا دا نه کې نبی رسول الله د يهودي ما الګ تفصلا لاړو او د نبی رسول الله خدمت کوو نو آغا لک دیر بیمارو نبی علیہ السلام دسی پوششی دید پاتکی دون رہن نو آغا لے دعوت دیمان بورکو سیمان رو رکنا دوبرا بیماری نو پلار تو قتل نو آغا لک پلارو لارو نو آغا, آغا و تووی اتیع بالقاسم آغا و تووی دابو القاسمو بنا نبی علیہ السلامی یته تاسو وی نو ایمان هغه لکه ایمان راو سیمان راو نو پیغمبر سلام د قران ووته د شان چشویل جڑا غان شو سلام حمد وی چې الله زموږ ژوند یې اورو او تو زه نه ستم بچنو په مختصره جنت تاسو شو زاد اه مت بارک دې چې هغه د اعاده په اعمال او تیم کداتیاو کالو مشرک دا کلمت درد اخلاص اویلنو اللہ بودت داتیاو کالو شرس کی ماکیو جنت تباراد شی اول نمبر کے دارا غلی داد آغش آبارا بل جواب داد دی شداد حدیث کی اختصار دی رامیان کل لند ذکر کی کله تفصیل سرس کی ذکر کی داد روایت کی اختصار دی پس لسانی سر اجوخ روایت تے چبیس چب نمبر آن مواز قالا قلتو یا رسول اللہ اخبیرنی بی آمالنی و تخیرنی الجنہ من النار قالا لقصالتان امر نازیم و انہو لحسیر علامنی صرح اللہ دا وادی سوکر اندیکے ٹول راغلی بیا ہم دا مواز روایت تے اے کہ آمال راغلی دی رزي ادي سما تمري چيني اعمال کاجت نشته الا حرمه الله لنار قال يا رسول الله نماز رضي الله تعالى وعلي ذا رسول الله فلا وبر به الناس معاذ رضي الله تعالى مذات پوسو لکي چناب ي سلام ده تا خبر ورکو نو هو بده دي خبر ور بیا ابو اسکی ده نبی علیہ السلامنا چې ذې خلکو ته وامه کو اصل کې معاذ رضی الله تعالی او فہم کړي وا ده نبی علیہ السلام د اعلاننا چې نبی علیہ السلام د تدریس لاسو کو اواز کو یا مواذ یا مواذ د نبی علیہ سلام مقصد چې دا صرف فواس ته وي او بل چاته نه نو معاد رسول الله تعالی و وی شایدا کولو دیو کو ندی د دې وجهه محمد رسول الله تعالی و تپو شو کو چا م کنا حوالہ او خبر به الناس عايز خبر ورنه کم ادیبان خلکو تا فاستبشرو ندیو خوشال شي نبی رسول الله و سلام تو فرمایل اذین تکیلو حبر مور کو لکه کومه خی리즈 شو لا توبشرو فیا حبر مور کو دل را زیرل مور کو د قوا کی گمدنو ا استعمال وکي بشارت باندې او بری دی اعمال فدي بشارت پسو کی یا سمات وو کی پدې بشارت باندې او چې اعمال کاولې اعمال وبرې دي او عمره پر ایمان څه دي کاچی دي امور او نجور سي ایو چې اعمال ته ضرورت نشته زیره له مورغو پس نبی عليه السلام معاذ ته وي معلومه ده چې دا چې حالت طرح سي زله او چاغه دې زیره باندې چې کمګنو از دې غلط مطلب نه واסטو موعزز رشید له د دې نه معلومه شو چې کله علمي ده چې خبر وي ځهن او خلق ته بیان کړی شي او ځهن ته بیان نکړی شي نه جائز دي ځکه کمنو نه جائز امام بخاری باب قائم کرده بخاری کی باو من خستا قوما بالعلم قوما دون قوم باو من خستا بالعلم قوما دون قوم کراهیتا اللا يفهمو دایی ما بخاری سے باب قیم کرده دی چه زیلند علمی نکتی زنی دا سیوی چه آغیت رزن و خلق و دعوام دا و داقین صدقه نرسی سهن وطن نرسی آغیت از کمنون آغا مسئلہ ما بیانو آغا مسئلہ وردان ما بیانو اکا نبید سلات و سلام دا فتر مکی پر از باندی او فرمایل فتح مکه نا رسول فرمایل چې زړه مې بیت الله شریف په بنای ابراهيمي باندې عبادت کوم او کدا چې کومه نو مسلمان شوی دی هغه وایي چې موږ سره حسد وکاو او زمونږ د نیکانو او د اروان کو او کلم پکې او زېف دې نقطه نو پوئږي چې بنای ابراهيمي څخه موږ نو وقار را لګا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آغا خبر اپا ٹکڑا خبر اپا ٹکڑا خبر اٹکڑا نو دانس دا علم زنی خبری وی زنی مسائل وی ناغان نی دی بیانہ ور بکار گیا زنی خالکوزا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی لی ما تا محدثا قوما حديثا لا تبلغه قولهم الا كان لباسهم فتنه مسلم شریف کی روایت سے من تا محدثا قوما حديثا لا تبلغه قولهم الا كان لباسهم فتنه تجګم دنو کړه نا کله او خبر او کوم تا بیان کی چه داری اصل او ناغبا دا غید زن و خلق و دفاره د زن و خلق و دفاره فتنشه نبی علیه السلام فرمائی لیو که علیمون ناس علی قدری و قولیم خلقو مطابق خبره کوي دازه غی دا مطابق غید مطابق خبره تال صبح شتا تلقیس و ایلی بلاغت چه کمدن و ستا ہوئی مو مطابقات د كلام د مقتضى هل سره نو مو خو خطر جسم را غزا یو لشي نه خبره کوه تو چې کمزونو چونی ته سلم سکی شورو کې زموږ مالګرم نو والو ته نو سولم تقرير و سره خپل نو هغه به کاتو هغه به پیو تاوی مې ولګی دې زیاته سکے و دې کې هدا کې نه دې زما نفع ملي او شره له یو جنده غته له یو جنده لته سره ستکه شروع کي افيدان کړو نو پته ستکه شروع کي شرابي دان بخاري نه هغه طالب کو دي کنا اگر به وي چې دا زو به پويګم نهو علم دا شي شه نه راغي مطابق خبرو کا بس چې کم زرت راغي مطابق کارو کا دارانګي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی حادث السنہ صاحب ما یعرفون حادث السنہ صاحب ما یعرفون خالق تو راغی چې کوم مطابق بیان وتاو کوي اطو حبونا ان یکذب الله ورسوله تاسو دا خو هوئی زا الله او پیغمبر تکذیب دیو شی چې ته دا خبره ورته بیان کې چه به ویږی نه راغې وایي وایي چې دا علماء دي سي دا علماء یا سي خو به الله او دا آیات او دا غې ورغو کی تکذیب بو کی څوک هم حدیث باندې نه پوي کې دمه بیان وګنا یا دعوام و ذهن اغیطا نرسی دمی بیانا ہوا تھا بیابا غیطی کمدنو تغزیب ہو کی اللہ حضر پیغمبر نو دع علم کی احتیاط پتار دی قوز گورا نبی صلی اللہ علیہ السلام بذر ملگری چیوکم بذر حضر بادریان نبی السلام او لا لگیتا لعل اللہ خاضت <حدتالا> على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم لکه شي الله د بدر والا تاسو نه خبر هوتوه ال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم کو امام اخریی جست امام اخریی دا ټول حیوه خبر نبی صلی الله والسلام وي بدریانو نه الله خبرو چې دا بدریانو زړه چې لێرو د اوسې ایمان مطمئن شویل او په دې کې د الله خلاف خبره نه راجي د دې چې کمنونو کته ګناه تواړه په دی ګناه دا په لکیږي نه الله رب دې دې تلانو کې څه کوي کوي ما امام دهی دی, دی حد ترسیدی لیو چه اغیی چه کندنو دی اجازت پا غیی لزراز نوار که چه اغیی چه سکه وی که وی ما ما پکڑیه ما ما پکڑیه وز دی زیری بدریانو لزراز نوار که و نبی علی السلام ویلکه چه اللہ دی بدریانو دی دلنسو خبرون زکه وطووی چه ای عملو ما شیطون که وی چه سکه وی دلتون دامتنم ده سید نبی علی السلام مقصد دادید شهادت نا و لکه اولو خبرانوان خط خبرانوان شدید شهادت که دیر سا پراسی حقوق کو دا عرص نی پکی آن پکی پراسی دی و لکه آم خلق اغی خوش کمدنو آرام پسن لی او اغی آسان آسان بکی گوری نا اغری بر حدیث مطلب دا والی ایمان کا چې یو اعمال ته سنشت ضرورت نشته هداې به عمل بریدی حالان کې مقصد د نبی علی صلاتو سلام سره دا نو دا نو چې کله وسړې په ایمان شي مطمئن شي هغه الله سې یو پیغمبر صحیح وو پیغمبر نبی اور توایا کہ اللہ منی او کنه منی کہ پیغمبر منی او کنه منی غو موثق کړي دي په جن منی کنه ولي او الله د واجبو لپاره هغه بیا په جن دي لې وی هغه خلاف نه کړي ګنا نه کړي خبر او خلاف نه او ګنا نه کړي رسول الله صلواۃ والسلام دغه ګمده خاصانو تاوی اووامو تاوناوی خالی زینیت پاکیلو فاق بارا بیا موازون اینده موتی تاستو ما اینده فسسوال رالا چه نبی علی صلاة السلام مواز تاوی چه بے بیانا ورن دا مونتا بیا سنگ را حدیث را حرسیو چوتو بیانا ورن مونتا حدیث سنگ را حرسیو نمواز رضی اللہ مرک پتے مکی خبر ورکو دو وجہ دزان بچ کولو دو گنا چہ سنا ذن گناہ کی گرفتار شمع تا از ضمان عن الاسم فاخبر بیامان مخبا ورقد دیحدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ذمر کو کے تعصما لوج نظام بچو ذن گناہ تحرزا نلیثم لوج نظام بچو ذن گناہ کیتمان حقنا اور کیتمان علمنا چہ سنا ذ علم دو مرک پتیم که خبر ورکو یو خداوا چه مواز رضی اللہ وطن او دو نبی علیہ السلام نا خبر خیال ساتو چاہتے بیان کرنو خود دو مرک پتیم کا بیان کن شیح سینسی سیدہ دو علم دو پتوالی گنار آبا نیرانی شی نو بس حدیثی چه کمدنو بیان کن اذکر محمد رضی اللہ تعالی عنہ و اعیذتک علم تک علم و اعیذتک تلک محمد رضی اللہ تعالی اللي جراء رجل رجل هيرالم يوجود أ Kelقد و اعقوله ، مال organizational و سويه والله معني و ه Lakeoff قال لنا بعد و بعضولah ئannah بنiew وroه去 rezio قبل من الخению خزين اللي سوي كله رائع و معieroة اللي killers خاله وشداء مش tests رفضا مقام کی ورالاللہ در کمان کم. تو خفل عبادت کوا بس خلقو سر ساوخ نتیری گی, نتی گی. مقامو لریو آغل ازاوار کا پروباندہ کی خوشی زائی کی آل تبا دسر اخفل بچیو قردے بچے کمدنو بیتلمان نبازت و وزیفه را اطلاعی اصفلی بازتی گو یو پیرد شان در طرف نقافلہ را روانو ربزیب و مقام باندی زنانا و تودری در و تاویوی اللہم خوشعالکا منصر یوم ایت در جنازی پی سکمیشتی و در غسلی سکمیشتی حاقا مائیت صحابی رسول لی تاس و اغلیتی کمدن و غسلون او غولم او جنازه پیو کی دپان یو کی پاغا کی عبد الله بن مسعود په تاریخ خوری قسم دلف الله د رکن دا بزرخونه دی هغه ته وی وی ابو زر دی او ځه ما ته پته وکړه چې دا شو خو شي زکه ورو بغیر د بزر مرسوکی نبی رسول الله دا مبارک ویلو چې یعیش وحده ويموت وحده ويشر وحده اغیر رال کولکو غسل والا ورکو کفن دفن والا اپرو قال آتیتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبتیس هجرائی کتے تقریباً وفات تے قال آتیتون نبی صلی اللہ وسلم رعلم نبی علیہ السلام خواتا وعلی تواب نبی اپ السلام سفین سادر پروتو نا م مخه دا حالات ذکر کوي و دا ربی د دې لپاره ذکر کوي چې ما هر سسري یاد پورا حالات را یاد دي نبي اسلام سپین سادر چوله کله کله سره ایرپلن کېږي د چاله مویشو په ساده تو کول نه واستوب اته خبر اورد وسې شي طالب نبي عليه الصلاه والسلام فاته و نبی علی السلام سویل سادارو و هوا نائمون او دیو دو نبی علی السلام و دو دامتا ایدی کلماتی دویم درکی دو دو اشاره دا آغا تذکرید احوال و محبوبتا او حفظ احوال و محبوبتا صحابون و نبی علی السلام سوال محببتو اند احوال و وهذا أحوال و تذكيره بهم قولي أحوال و رسول قولي يا دول وهذا أحوال و تذكيره بهم قولي بالبديك إشارة وهو نائم سيد السلام تعالق عالم غيب سروا لغترين كي تعالقات يزن العالم غيب سروا زګو پرته کې د سلامو بل بل طرف ته تو بل بل طرف ته وته نړیله سلام او سلام باندې هیڅ خبرې کولې نه و و تعدید تاسو دا څنګه کېږي چې دې باندې خبرې کوو باندې فقاعد استعاذة سماټه تو بیا رالم نبی رسول الله خو تا ذو الاستعانه وصور به بي العالم وقد استيقظ النبي اسلام يخشعوا على الفرما المؤمنات ذكريس يوبان دج قال لا اله الا الله شغل <تسجل> لا اله الا الله ولي بي ثم ما تعالى ذلك يا بديواني مرشدي باغ دل تک الہ الہی تلہ ہوئی اور اس طالت تذکرہ پر محمد الرسول اللہ عنہ یو دادہ چندیس اس کی دل در آنے دو امجود تقلیمی کی دو اگر اعدم علیه السلام وقت کیوا لا اله کی الا اللہ اعدم صفیح اللہ الله صفیح اللہ اعدم صفیح اللہ ابراہیم پا دور کیوا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ موسا کلیم اللہ ایسا روح اللہ انداجو زسانی دواق مطابق سکننو پر لیدو پاتق الله رسول يو وو وافيون هر به هر مخبل سو عادي وافيون نو دا راز جو چې دې کې تر دین او نبي عليه السلام يواز رضيو موږ خبره نه کيه ټول همته نو سگه خبره کوي چې توحيد قایلی نغبا الله رب الذ جنت دا لا إله إلا اللا شريع دا عالم دي شلمي طيبي دي بارا لقدتات سوكو بسم الله بسم الله سمدد بسم الله الرحمن الرحيم وجتلاوت كان بالله وعيا انت بسواج عوض بالله انیسیو الکراته چې وځفر را کوي ما ته چې لا حول واه هو لا حول واه استواخ پر راج زمغه کار خونو شو زماره کارونه شه ما دې وابسته غو له ماشلا حول لا حول لا حول لا حول رجال حول غرتولک پر سره علم نه لا حول ولا قوه الا بالله اید پار آلم نے اددہ شان تھی لا الہ الا اللہ ویا لا الہ الا اللہ محمد تو لکلی ما طیبہ من قال ما من عبدین قال لا الہ الا اللہ سلمہ ما تا سلمہ ما یعنی پا دی پلی میٹنگ ن پدې کلمې ټینګ پدې کېدل د نیک اعمال او نه بغير نه کیږي نیک اعمال جدي د دې کلمې سوځي د دې کلمې چې کم دنو ټینګ پاتي کېدل دي قرار دی دا قرار دی ما سيو کلکل د کلمه په پلس کیږي زایشی بیا زایشی ثم માતા بیا مولم پدې یعنی پدې ژوند ته لا اله الا الله قولی اعتقادی و عملی قولی اعتقادی و عملی و وقت دیرو لا اله الا الله دا اسم ما تعالی ذالک اللہ دخل الجنہ مگرده بجنت تزی بجنت تبزینو کعولنی کا او کارنگی بنا با نموش پی نکل ایک عامال او دکرہو رنحسان بچ پیرن دکولی بسیشی اولی شی او کچه تم عاشی کردی گناہونے کردی و قابل لمعفای نو دخل الجن زیبا جنت تا خوپونا روستو سا خوپے موپے بو بیوست درار شی بل زیانت تفیقی زی کدخول اولیوی کدخول سانیوی خلتو ایمان دا خود ابو زر رضی اللہ لگا سختو یو این زانا و این هغه غلاخړی جنای کړو قرای کړی یو ګناه ده کوم حقوق الله نه او یو ده حقوق الپان خلاف او زم ګناه چې کوم نه تو کو کولای باید خلاف مطلب اگر حق الله حق رضای کړی اگر که زیاده حق الله ده حق اوبه دې ګړې بیاوم دې ځلګه ځرا تا وئن جنا وئن صرف قال نبی السلامت وئن جنا وئن صرف قل تو وئن جنا وئن صرف قال وئن جنا وئن صرف قل تو وئن جنا وئن بیا خو دغه ښه ښایلګه ناش نا خاري چې سره د ګناون نو به جانت تا دی سرد گناولو نوستن جانت تا دی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم در در بیا مقرر دے کرکیشن دے پا دی خبر پوششی چی دو خول سو یواز خوش کمدنو سن دے اولین دے کده خبول گناولو زی سزانا پس لارشی خصو بشی نار رشی سزا بوزنگی مطلب دار دے چی مرتقب دا کبیلہ مخلق پی النار فکره کبیره ته کمنه مخلف فنار وانزنا وانصرف ها وانزنا وانصرف کالا <سؤال> رغم ان فی ابی ذر علی رغم دی بی ذرین سره ده ککڑی دلته پوزیدہ بوزرنا کار بوته په پکېږي زړه زللې دي خپشې کده ته پوزته کمنه خاورو کې ککڑی استانا غوزر از احادیس حساب زرج الله تعالی او چې کمدونو چې ګلدا حدیث بیانونه دا ته کې به په خودونه و ان رغبات تو ان رغمانبو ابي ذر دانشه نبی له سلام و تويلو دا نبی سلام د خوشطابه تور ويلو د خيره نبی په خوشطابه تور چې کمدونو نبی له سلام و نو ابو ذر رضی اللہ صحیح رہو محبوب آغا خبری و کلمات چه کمدنو خوند ولا ورکاو نو آغا بیا یاداؤ آغا بے بیا یاداؤ ابو ذر رضی اللہ صحیح رضی اللہ صحیح رہو داز سخت سرطہ پرسولے کاؤ داغمہ سے تارا یوری آیتو رسول آروان نے لا یزن زانی ہی نیزنی وہوا مؤمنون لا نسبانیه نیز نیوه هوا مؤمنون آقا جی سورت آبو ذر فکی دو آبو ذر فکی دو باکتر دو اتوال وین اجمان فکی زرن آبادت زر نستامیت